«Куди я питаю?» Олена мовчала, розуміючи, що він зовсім не чекає відповіді, а просто вихлюпує на неї свою безпричинну злість. Приходячи додому дуже на Славчик завжди заводив ту саму пісню, звинувачував дружину у неіснуючих зрадах. Відкіляв нього такі підозри, Олена не уявляла, але знала, що коли чоловік говорить про це сп'яно, то, напевно, підозрює її у тверезому стані. Не на цнотливий сам, Славчик і всіх інших міряв на свій копил. Він просто не уявляв, що хтось може поводитися інакше. Ставши нареченою, а потім і заміжньою жінкою, Олена цуралася будь-якого чоловічого товариства, припинивши навіть безневинне дружнє спілкування зі знайомими молодими людьми. Ніколи не розповідала чоловікові про своїх колишніх шанувальників, як не розповіла й про те, що трапилося з нею в Сочі, розуміючи, наскільки далеким від істини може уявитися йому той трагічний епізод. Одначе Славчик, хильнувши зайвого, щоразу знову повертався до своєї нав'язливої теми. «Лягай!» Йому нарешті самому набридло повторювати те саме, і він зробив висновок. «Я лежу? Отже й ти мусиш лежати зі мною, раз ти моя дружина!» «Але ж сьогодні свято, Новий рік!» – спробувала розбудити його свідомість Олена. «Новий рік? Ну то й що?» «Що з того?» Ха, «Новий рік!» – він говорив дедалі тихіше і повільніше. На ходу забуваючи, про що збирався сказати, і вже майже був заснув. Але раптом знову відкрив очі і, мотнувши головою, з колишньою злістю прохрипів. «Я сказав, лягай!» «Гаразд!» Олена зрозуміла, що іншого виходу зараз нема. «Тільки телевізор вимкну і ялинку!» «Ні!» Славчик схопив її за шию і притяг голову дружини до подушки. «Я сказав, лежати!» Олена слухняно примостилася біля чоловіка. Лягла, так само не роздягаючись, у своєму улюбленому платі із залишками приколеного до талії ялинкового дощику, з розмазаною по обличчю після чоловікових пестощів губною помадою. Не закриваючи очей та не зважуючись навіть поверхнутися, вона лежала поруч із п'яним чоловіком, що хропів їй в обличчя. І сльози одна за одною нестримно котилися по її щуках. А в сусідній кімнаті, немов глузуючи, весело миготіла райдужними вогнями ялинка та лунала в телевізорі легка бравурна музика. Оренці Славчик, як завжди, нічого не міг пригадати. І лише невдоволено кривився, припускаючи, що вчора зробив щось не так. Ну, про всяк випадок він знову попросив у жінки пробачення, не стільки заради неї, скільки задля власного спокою. Йому і без того було нудно, та хотілося скоріше похмелитися. Але не завжди охоче приймала чоловікові вибачення. Вона вірила в щирість його каяття. І так само, як і він, не прагнула щось з'ясовувати і знову загострювати проблему. І хоча гіркий осад у душі залишався, вона не давала йому піднятися на поверхню, а заганяла глибше у потаємні куточки свого серця. Откинувши неприємні спогади, Олена відклала качалку, витерла рушником руки і пішла до кімнати по стару синю чарку, єдину, ще живу, з цілого набору таких самих чар. Вона, як і раніше, дбайливо зберігалася у свикрухи в серванті. і використовувалася тепер винятково при обробці тіста. Повертаючись назад, Олена зупинилась на мить перед передпокої і сторожко прислухалася до шуму на сходовому майданчику. Щовечора, чекаючи повернення чоловіка, вона ловила найменший шерех за вхідними дверима. Не вмикала радіо, не дивилася телевізор, навіть по квартирі ходили якомога тихіше, прислухалися до зовнішніх звуків. За рік подружнього життя Олена навчилася читати ці звуки, бачити те, що відбувається на майданчику крізь стіну. Сусідка з квартири напроти змітає сміття з килимка перед своїми дверима. Сусід ліворуч вийшов на сходи покурити, крекче й голосно шаркає ногами. Вивезли дитячу коляску з протилежного коридору. А ось заскрипів ліфт і зупинився на їхньому поверсі. Олена завмерла на місці і нашорошилася. Голосні п'яні голоси двох чи трьох чоловіків